ya alayka bi rahmatillah amin rabbi shrahli sadri wayassirli amri wahlul khulata yusri qawli bika ta'al imaana ladarna 'alaina innaka al-'aliyyu hakeem wala tawalla huwa illal ladhi 'aliyyun 'azim amma wa hadhihi kun tahiyyatul ihsan assalamu alaykum wa rahmatullahi Memanjatkan Kedua-kedua Allah SWT kerana masih jadi Dari kesempatan untuk kita Keluang dan keluang Yang kesedua orang yang campurkan oleh Allah Dalam hati kita Untuk hidup Terus hidup bersama-sama dalam majlis ayun Majlis yang amat banyak Kebaikan dan kebekatan Dalam pandangan. Islam Jadi Siti biasa sebelum kita mulakan Matajat kita Bila sama-sama kita dan diri kita membawa pulang eh, hati cat diri kita kepada kekasih yang bercipta kita Allah Taala dengan cara yang terbaik itu dengan sama-sama kita eh, berzikir kepada Nabi Allah Bismillahirrahmanirrahim فشبهان من لا قد يخلق فده وَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْضُ مُوَاحَدٌ مَلِيكٌ عَلَى أَعْمَشِ السَّمَايِ مُهِيمٌ لِعِدَّتِهِ تَعْلَمُ ربي جل الله ما في قلبي ويل الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي ويل الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جن الله ما في قلبي غير الله ادر محمد صلى الله ليس لها من دونك شفاء ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون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 اشفا لا اله الا الله هو الملك الحق المبين محمد رسول الله اصاطق الوعد الادين لا اله الا الله هو الملك الحق المبين محمد رسول الله اصاطق الوعد آمين لا إذا إلا الله الملك الحق المبين محمد الله صائف وعن الآي أتغفر الله إن الله أكانتا وأتغفر الله إن الله Tawwaba as-tawfirullah inna allaha ka Tawwaba as-tawfirullah inna allaha ka Terima ya kerana lagi dengan bah uh, ardia Insya-Allah akan ini sambung uh, tentang menolak segala yang terlingkas di hati waktu ibadat <coughs> sesaudara-saudari yang dirahmati Allah dan uh, pada diri yang lalu Wah, <laughs> yang lalu kita telah bincang tentang uh, nak merawat apa uh, daripada penyakit riak jadi antara rawatan yang paling utama yang kita sebut uh, yang satu kemestian uh, kepada kita untuk nak merawat uh, apa penyakit riak ni iaitu kita tengok cari ilmu kita tengok alam ilmu uh, apa dia ilmu apa antaranya ilmu tentang bahayanya riak itu, tersebut dan kita kena selalu ingat ha, Kena selalu main-mainkan dalam fikiran kita Tentang bahaya-bahaya riak ni ha, Saya boleh sikit Saya ambil beberapa <coughs> Tentang bahaya-bahaya riak Bila mana Allah Ta'ala Dari hadis Nabi-Nya Bahawa Allah Ta'ala tidak menerima Amalan seorang hamba Yang ada di dalamnya riak Walaupun sebesar debu ha, Di akhirat setelah Allah Ta'ala campur balik ke muka hamba tersebut bila mana amalan yang itu bercampur, yaitu berkongsi kepentingan antara kepentingan makhluk, kepentingan dunia dan kepentingan Allah. Allah. Ha, jadi contohnya wong-wong yang diramalkan, ini sesuatu yang amat, amat mencemaskan, sesuatu yang amat menakutkan. Kadang-kadang ha, kita rasa flashover, Selesa, selesa bauin bajet, sembahyang, haji dan sebagainya. Tapi akhirnya Bila kita dibangkitkan di akhirat kelak bila kita buka buku amalan kita kita melihat buku amalan kita kosong sebab apa sebab ha, akhirnya kita buat akhirnya kita musnahkan ha, ibarat macam kalau dikontong iaitu buku akaun kita kita kredit akhirnya kita debit akhirnya jadilah kita kata insannya yang rugi tentang amalan sebab itu suka saya ingatkan baiklah kita ini menjadi pelabur bijak pelabur bijak ni dia sikit-sikit ya, dia simpan istiqamah konsisten tetapi dia tidak apa ha, maksudnya ha, kalau macam kita ni kadang-kadang kita credit besar debit pun besar maksudnya ha, akhirnya kesudahan dia sama ada minus ataupun zero maksudnya akhirnya kita simai-simai takut ha, lebih baik ha, amal ibadat kita fikir tapi kita tambah kerja, campur kerja, tanpa kerja tu tolak. Ha, itu lebih lebih baik. Tuan-tuan dan tuan -tuan yang dikasihi Allah, wassalam. Jadi kita kena sentiasa diperingatkan tentang tentang hal ini. Jadi bila kita dah berjaya dah, insya ada ada ilmu, ha, jadi insyaAllah kita dapat lawan, ha, lancarkan-lancarkan ni, tapi tuan-tuan dan puan -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, kita kena ingatlah kita takkan dibiarkan dengan mudah buat amalan tanpa ditimbunkan perasaan-perasaan tu sedemikian. Sampai dulu, sampai hari siang siang malam mana, selama mana ada makhluk ni yang masih hidup yang bernama syaitan. Selagi dia ada, selagi itulah kita didisiplinkan dengan dengan apa? Dengan sifat-sifat tadi -sifat ya, yang tunjuk kepada manusia peringatan kepercayaan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena perlu bersyukur semua. Sumber. Jadi bila dah kita berjaya lah. Bagaimana kita nak tolak? Menolak segala yang terlingkas di hati waktu beribadat. Imam Al-Zaib, eh? Dia punya kata-kata dia ni. Cara ini harus dipelajari baik-baik. Maksudnya kena faham atau betul lah. Ah, ha? Bila kita dah tahu tentang bahaya riak. Ini dia kaedah-kaedah dia untuk menggunakan daripada bahaya riak tersebut. Kita kena faham atau betul. Sebab apa? Sebab setiap orang yang pertama berjaya mencabut riak. Dari pangkal ni, ni kita, kita bincang ni Next uh, Isu ni Apabila kita telah berjaya Mencabut riak Daripada Pangkal dia Apa dia pangkal dia Pangkal riak Mesti ingat iaitu Yang pertama Suka kepada Pujian orang Suka kepada pujian orang Semua orang muka Siapa yang tak suka Pujian orang Dan ini sebenarnya adalah Pangkal riak Yang kita kena Kena cabut Yang Kedua yang menjadi fitrah kita juga ah diket kita juga iaitu takut kepada celaan orang. Ha, semua kita takut pada celaan orang. Ha. Kalau boleh kita nak menyukuhkan hati semua orang. Dan yang ketiga iaitu samakan harta orang lain. Ha. ini pun juga kadang-kadang ha, menjadi ah ha, ha, fitrah hati kita jadi kita suka bila tengok orang lain lebih kita dah rasa tidak tidak senang. Ha kita dah rasa juga tidak, tidak senang. Orang gembira, kita sedih Orang sedih, kita gembira Maksudnya, ha, ini menjadi satu tidak dalam hati kita ha, Penyakit hati yang ada dalam diri Diri kita, tuan-tuan perempuan Yang dirahmati Allah, Allah SWT Jadi, kita, benda kata-kata yang bertanya, kita kena Kita kena cabut, kita kena buang Saya bagi satu contoh mudahlah. Tak tahu lah, contoh ni sesuai tak Dengan tuan-tuan dan perempuan selian Mungkin, tuan-tuan boleh guna menantu lah Saya guna anak, Kan? contohnya macam anak anak saya pada dalam bila dia kejut dari menang tubuh ni dia lihat payah lepas tu bila kejut banyak kali dia jaga dia muka dia masam marah-marah jadi kadang-kadang ibu wapak ni bila dia tak mau macam tu anak dia marah-marah kemudian dia kejut sekali kejut dua kali jadi tinggal sebab apa? sebab dia takut celahan anak dia ha, sebab takut anak anak marah Lepas tu, suka pujian orang macam mana? Nak bagi kata, anak kata, ayah sporti. Nampak? Kita nak pujian orang dan kita takut silaan-silaan orang. Jadi bila kita faham dalam keadaan yang macam ni tentang silaan. Tak payahlah kita nak pujian orang. Tak payahlah kita nak lari dari silaan orang. Yang benar yang patut kita buat, kita kena? Kita kena buat. Kadang-kadang ha, kita, kita kata kita uh, kata oh Kita duduk tepi masjid. Kita duduk seti masjid Kita main semayang Setiap waktu ada Tapi tuan-tuan ha? Kenapa kita main semayang? Sebab Sebab kita takut orang kata Duduk seti masjid Tapi tak main semayang Ah ha, Di akhirat kelak ah ha? Tengok-tengok Semayang jemaah Buku ekon semayang jemaah Tak ada Pasal ekon tak ada tuan Tuan kata Kau dah datang jemaah Bukan kerana aku nak lari daripada Celaan orang Dia syur juga tentang celaan Contoh ha? ha, anak perempuan yang Yang berhormati Allah, Allah Maksudnya kita kena jaga sungguh dalam hal, -hal yang sendiri Yang kedua Menolak kamar dan memandang Rendah segala pujian dan celaan Orang terhadap dirinya Maksudnya kita kena usaha Supaya apa? Supaya kita ni Tak terpengaruh, tak berubah dengan Pujian dan celaan cilaan orang maksudnya kita datang benda tu kita kena yakin kena buat maka kita sebenarnya tidak akan terpengaruh dengan sama ada orang nak memuji orang suka ataupun ah, celaan orang syaitan tidak akan melepaskannya mengganggunya dengan pelbagai cilakan riak nah ini satu lagi kita kena banyaklah tentang sekian setiap masa kita kena ada rasa bimbang takut-takut amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala tapi bila kita kata rasa bimbang ni niilai ha, ni, tahu tak kalau macam tu setiap orang Islam ni seperti berada dalam kebimbanganlah. Ha, oh streslah ha, usak sakit jantunglah usak. Ha. Ah ha, walaqul kita kata rasa bimbang, tapi kebimbangan kita bila menyentuh urusan-urusan dengan Allah, takut kita bila menyentuh urusan-urusan dengan Allah, lagi bimbang kita, lagi takut kita, lagi tenang kita. Dia balik. Tapi dalam urusan dunia Lagi bimbang kita Lagi takut kita dalam urusan dunia Lagi sakit Mana Siapa berbeza ha? Jadi lagi, lagi kita takut kepada Allah Lagi kita rasa damai Lagi kita rasa tenang Lagi kita rasa detak dengan kekasih kan? Pencipta-pencipta kita maksudnya. Ada lain, ha? ya? lain Walaupun nama serupa Tapi dia punya impact dia Dia punya simptom adalah apa? berbeza Menangis Orang yang dia ha? ditimpa apa Ketakutan menangis Dua-dua menangis Dua-dua jatuh yang mata Satu penuh dengan ketakutan Satu penuh dengan kekosongan dan ketenangan Ini satu yang berbeza Tuan-tuan ha? dan perempuan yang kira-kira Allah Allah sub indo <tuh> Apabila terlingkat sahaja kebimbangan. saya sampai kepada selat ni tuan-tuan begitu ha? Saya satu petang ni saya cerita real punya cerita ni. Contoh real kan. Ha. Dan saya pun tak sangka jugak lah, memang boleh jadi 900 tahun yang lalu dia sebut dalam kitab dia apa yang saya alami. <tuh>. Saya nak pergi uh, surau. Jadi saya pun pakailah dukuh. Pakai dukuh. Pakai elo. Cepatlah aku semua nak keluar nak naik motor nak Kali di sampai diingat nanti lati nak jadi imam Kan? nak jadi imam Kenapa kan dia elok simbol Dia rasa simbol Macam riak sikit hmm. Saya kata apa? Saya kata Peduli apa pandangan orang Yang penting pandangan Allah? Allah Saya kata orang Allah. Allah. Saya kata latihan saya Tak kata kuat lah Saya kata apa? Peduli pandangan orang Yang penting pandangan Allah? Allah Lepas tu bila saya buka Baca kitab Imam Azali Imam Azali sebut Apabila kelintang sahaja Kebimbangan Dalam hati kalau ada orang yang melihat amal kebaikannya, syaitan pun segera datang untuk menenangkan hatinya dan berkata, Apa peduli dengan orang tahu? Syaitan. Saya ingat bagu itu, syaitan. Apa peduli dengan orang tahu? Ataupun tak tahu? Cukuplah Allah yang mengetahui keadaanmu. Apa faedahnya jika ada orang tahu? Ha, suara syaitan. Sebab apa dia kata-kata sebab ketika itu, jika perasaannya merasa senang pada kelajatan pujian yang palsu itu, maka akan meresaplah dalam hati itu pula bahaya dan bencana riak sebagaimana yang dihuraikan sebelum ini. Sebab bila kita timbul perasaan takut tu, jadi kita sentiasa berjaga-jaga. Jadi bila cakapnya tu kita jadi kuul, cool, senang, balik maksudnya. Akhirnya syaitan pun mula main perang perang balik. Nah, ini ya eh, kerana kita kena kita kena jaga-jaga. Syaitan ni dia bijak, dia tahu masuk macam mana. Kalau orang ni macam ni dia masuk macam macam. Sebab tu sentiasa berjaga, berjaga-jaga. Maka orang itu tidak akan terlepas dari kemurkaan Allah dan merugilah dia di akhirat, di akhirat kelak. Memperlihatkan ketaatan untuk tauladan. Nah, yang ini ketaatan kita akan bincang ni. Kalau sebelum ni kita kata ha, sebaik-baiknya kalau kita buat amalan, amalan itu Amalan-amalan yang yang kadang-kadang tak perlu ditunjukkan pada orang. Ha. Kalau kata ustaz, kalau jemaah, jemaah, ustaz, jangan tunjuk kat orang. Kita tu cakaplah memanglah solat jemaah tu tapi kita main-main kita niat tunjuk kat orang pun. Kan duduk banyak-banyak adalah ni kita nak bidik niat tunjuk kat orang lagi siapa nak tengok kita masing-masing nak nak semayam kan. Tapi contohnya amalan-amalan yang yang rasanya lebih sikit pada orang lain. Ha, yang orang biasa tak buat kita buat lebih sikit. Ha, jadi dalam keadaan ini, bolehkah kita tunjuk? Ha, boleh, maksud-maksudnya boleh tunjuk Tapi, hanya dalam konteks supaya perbuatan kita itu boleh ditau ladani. Kalau tak ada isu, tak timbul langsung, tak ada langsung potensi untuk ditau Maka jangan sekali-kali itu tunjuk ha, Sekarang ini kita nak bincang, boleh tak? Boleh dengan syarat dia untuk tak saladan. Saya satu satu contoh ni, bau bau ni, non stop. Dia meninggalnya, jadi dia punya cover insurans dia tak tak cukup dalam paruh tak cukup. Jadi buat uh, kuliah bagi arha supaya buat uji sumbangan. Jadi, saya panggil apa meeting jabatan. Jadi, yang di Jawatan tu saya beritahu lah, ada kawan kita di sini, apa, ada masalah, memerlukan apa bantuan. Jadi, ada seorang foreigner ni, dia daripada Kashmir sana, baru masuk ke lah, kita kata, Ustaz, saya mula dulu Ustaz, satu limu Ustaz. Satu ribu. Tulis nama Ustaz, tulis jumlah. Yang lain macam mana? Tulis nama, tulis. Kaya, kita punya budaya kita kan mana ada orang yang macam tu kita timbah apa ni riak apa dia nak labur banyak macam tu suruh tulis nama tulis jum, jumlah contohnya dia bergantung kepada niat kalau niat kita ha, untuk apa untuk jadi motivasi kepada orang lain jadi tauladan kepada orang lain maka pahalanya nak apa amat besar tapi risiko juga apa besar high risk high gain dia. Ya. Tapi risiko cukup si tinggi. Ha. Berani anime itu? Cekek. macam kan? Ha. Sebab apa nanti kita tengok. Hmm. Ketahuilah bahwasanya dalam merahsiakan amal ibadat itu terdapat faedah. Merahsiakan ibadat, faedah dia apa? Ikhlas. Ha, Ikhlas dan keselamatan daripada bahara, bahaya riyak. Ha. kalau tuan-tuan bangun kan, tuan bangun solat tahajud kan, tuan, -tuan bangun ni. Kan? Lepas tu tu orang-orang tu tau Secara sedar tu apa Tu rasa Ada rasa ria ha, Bangun tubuh-tubuh Awal-awal tadi kan Sifri tak tahu Anak tak tahu Ambil udu Semayang Siapa tak tahu Tu so, rasa Ada rasa ria Ha Ada Mana anak ada Rasa ria tak siapa Kicap Atau Kicap tengok pun rasa ria eh, Mana anak ada Maksudnya saya, saya, saya nak beritahu Waktu tu Amalan kita Memang pيو Dia nak dia kata ikhlas tu hidup kan tak ada langsung tapi ke sempurna tu tak tak belum tentu lah tapi dia suci kehlasan tu memang 100%, 100%. sebenarnya ha ni dia punya faedah dia keselamatan daripada bahaya riak dan dalam memperlihatkan amal ibadat terdapat faedah juga nak tunjuk ada faedah dia ada menjadi tauladan untuk menarik orang ramai kepada kebaikan Ha ya dia kereta tunjuk kalau orang ikut. Ha ini misalnya nak masuk Ramadhan ni, kita awal-awal dekat masjid apa dekat sini ni, Al-Qaryah ni kita buat buka, buka puasa. Bila orang mai datang buka puasa sama kita, lepas tu dia pun balik rumah dia pula. Kan? Sebab apa? Sebab dia ha? apa sebab kita tunjuk sunnah yang yang baik. Kita mula, dia pun rasa semangat, dia pun buatlah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita dapat sama yang kita buat kita dapat Yang dia buat pun kita dah Kita dapat Dapat apa? pahala besar Tunjuk pun besar pahala dia Bukan makan persen ni Ini bukan makan persen lah Macam multi level maka persen ni Kan 15-20 persen Yang ini 100 ke persen 100 ke persen Dapat itu. Dan dalam mempelihara amal itu Ada raidah juga Itu menjadi karajan namun padanya terdapat bencana Riyak ada pun merahsiasan amat ibadah itu, contohnya macam mana bencana Riyak ni, bila dah ramai, buat buat-buat, ada buat. cakap si Alhamdulillah ni apa, apa tempat kita ni, banyak ni maka buka kosong, dan lah yang pertama tadi kata apa misalnya yang saya, yang muda kan, jadi hidup, tak yakin macam oh, ni kan jadi timbul ni eh? Ria. Walaupun dia tak cerita. Tapi dalam hati dia. Lepas tu dia cerita. Habis. Link. Link. Ha. Agapun merahsiakan amal ibadat itu. Lebih selamat dari memperlihatkannya. Namun dalam memperlihatkannya itu pula. Ada faedahnya. Allah Ta'ala memuji orang yang beramal dengan bersembunyi. Maupun serang-serangan. Tapi Allah Ta'ala puji dua-dua. Tapi Allah Ta'ala kata yang mana lebih baik. In Intub tu suadaqatifani immanih dan sukuhha wasukuhan fakara فهو خير لكم jika kamu menzahirkannya itu pun baik masyaallah tetapi jika kamu merahsiakannya dan memberikannya kepada kaum fakir miskin maksudnya jika bagi kepada orang yang benar-benar memerlukan maka itulah yang sebaik sebaik-baiknya lebih, lah, lebih baik lebih nah, baik kewujudannya baik tapi kalau nak tengok dari segi diniwi baiknya itu Maka kalau kita simpan rahsia Itu lebih Lebih baik Adapun perihal Menampakkan amalan Ada dua Yang pertama Nampak amalan itu sendiri Kita buat orang tengok Yang kedua orang tak tahu Tapi kita cerita Jadi macam mana dia punya keadaan dia Dalam konsep perbincangan ini. Pertama Menampakkan amalan itu sendiri Menampakkan amalan seperti sedekah Dengan niat agar kitauladani Tidaklah sedekah Pernah seorang ansar membawa banyak wang Untuk dibahagi-bahagikan kepada orang ramai Lalu dikalalani oleh ramai orang Maka Rasulullah bila melihat keadaan ini Maka beliau bersabda Sesiapa yang memulakan sesuatu perbuatan Lalu perbuatan itu ditentuhi oleh orang orang lain Maka baginya pahala perbuatan itu Dan pahala perbuatan orang yang mengikutinya nah, Besar Itu punya faedahnya Demikian juga Segala amalan-amalan lain Salat, puasa, haji Dan ketika berperang sekalipun Dalam perang kita tunjuk kehebatan kita Jadi orang oh, nak semangat orang lain Orang akan ikut Kita pun dapat ha? sama juga Jalan keau sedekah Mengharapkan orang lain menjalani kita Memanglah berkemungkinan sekali ha? Kalau tak boleh pun Anak cucu, anak cucu kita Dia, dia jadi model kepada kepada mereka Tetapi jika tidak ada harapan orang boleh mentahadani kita maka merahsiakan sedekah itu lebih lebih lama, maksudnya kalau tak tak langsung potensi untuk orang ikut pada petugas itu, sebaik-baiknya kita tak ada tunjuk, tu ha, misalnya kita bagikan, kita bagi sumbangan pakai, pakai bank in ha, masjid bagi nombor eh, account jadi kita akan perlu, maksudnya macam kita orang nak on apa untuk apa kita, kita nak nak bagi tahu tapi mungkin kalau kita nak nak bagi tahu kita akan kita bagi banyak mana ataupun detail mungkin itu menjadi motivasi kepada kepada orang lain tapi kalau tak ada potensi tersebut maka tak perlulah kita menceritakan ataupun menjahirkan dan supaya apa supaya orang orang tahu sedekah rahsia versus kerang-kerangan mana lebih utama jika secara terang-terangan dengan harapan kita jalani tentu sekali lebih utama daripada merahsiakannya buktinya Allah memerintahkan para nabi-Nya supaya menampakkan perbuatan mereka agar diikuti umatnya apa ha, para, para nabi bila beramal sudah pastinya mereka itu tunjuk kepada kepada umatnya ha, supaya apa supaya menjadi ikutan dan dan tauladan Maka baginya pahala perbuatan itu Dan pahala perbuatan orang yang mengikutinya Meskipun begitu Bagi orang yang menampakkan amalannya itu Ada dua tugasan Dua persimbangan yang kita pernah bagi Ambil ambil perhatian Yang pertama Hendaklah dia menampakkan amalan itu Dengan tujuan Niat dia supaya dikauladani Ataupun Sekurang-kurangnya dia berkeyakinan kuat bahawa perbuatan yang dinampakkannya itu akan ditagadani. Bukankah amalan seseorang itu sering pula ditagadani oleh ahli rumah tangganya, jiran kan, dan masyarakatnya. Ha, ini ayo. syarat yang pertama, dia kena ambil kira ha, membuat pertimbangan yang, yang ini. Yang seterusnya seseorang yang terkenal alim seperti Imam Ghazali biasanya mempunyai ramai orang yang mengikutinya. Kalau kita ada kedudukan orang yang alim, ah orang yang apa pun peringkat apa masjid ke kawasan ke dia ada apa? pengikut. Tetapi orang yang bukan alim ini eh, kalau bukan yang orang biasa saja apabila menampakkan ketaatannya kepada kalangan ramai kerap dituduh bersifat riyak. Kalau orang-orang biasa ni kadang-kadang Kita -kadang, buat perubahan Terutamanya perubahan yang Peringkat awal ha? Maksudnya kita buat peningkatan Contohnya kita duduk pakai baju biasa Baju kurung biasa, baju melayu biasa Tiba-tiba orang balik besar Orang bagi pun eh, cuba. Kita pun pakai Hari pertama tu rasa macam Macam orang tengok pisau Menangnya ya, orang tak tengok pun Cita ya, apa? Pasal Haa kan? Ha. Jadi pada ketika itu Kadang-kadang ha, orang kata Lihat tu Lihat tu and orang kata pulak Bukan orang yang ikut Orang siap kutuk lagi ha? Mereka akan mencela orang itu Dan tidak ingin mengikutinya Sebab itu Kata Imam Bazzali Tidak ada saedah baginya untuk menampakkan ketaatan... Ketaatan itu... Tapi dalam konsep... Saya bagi contoh... Dalam konsep jubah tadi... Maksudnya... Dalam konsep itu... Bukanlah kita kata... Bila ada tahu macam itu... Timbulan perasaan rakyat... Jadi... Jangan tunjuklah... Jadi maksudnya... Nak sembahyang Tak ada pakai jubah... Tak... Bukan maksudnya... Lah. Begitu... Ha, dalam konsep... Konsep yang demikian... Tak puas teruskan... Ha, dengan pakai jubah tersebut... Setelah kaya apa... Air pertama rasa... Air kedua rasa... Air ketiga rasa... Ke minggu rasa... Dua minggu rasa... Nah, kalau dah lepas bulan-dua bulan, dia akan hilang perasaan perasaan tersebut. Nanti Imam al akan bincang juga bagaimana sikap seseorang, bila timbul perasaan riak, dia tinggalkan aman kebaikan tersebut. Dia bagi berikan apa keadaan orang yang yang sedemikian. Jadi kalau bagi kita ni secara ringkasnya, kalau ada perasaan riak, asa nak buat kebaikan, ada nak meningkat kelebihan, nak kita abdi kita punya ibadat kita, maka Imam al kata, anda nak Islam, go ahead wasit. pada waktu yang sama kita lawan alir takan di kawasan tersebut. Dengan itu, Nyatalah bahawa orang yang boleh menampakkan ketaatannya agar diikuti ialah orang yang mempunyai ramai pengikut. itu lebih lebih nilah maksudnya. lebih apa? Reason aku ialah kalau dia dia tunjuk, ah, kita tanpa diikuti, kalau amalan-amalan yang lebih sedikit daripada orang elok kita kita senyapkan. Hendaklah dia merenungi diri Sebab dikhawatiri ada tersemai kecenderungan riak Yang tersembunyi di sebaliknya Lalu mendorongnya untuk memperlihatkan Aman ketaasannya Dengan alasan agak Di kauladani Kadang-kadang tuan-tuan surian ha? Kita boleh kata macam itulah Saya tunjuk ni, saya buat ni Supaya di kauladani Tiba-tiba tuan-tuan surian ha? Sandaran alasan ni Sekadar nak tutup sebenarnya Riak yang terdapat dalam hati Hati kita. Oh, kita kena berjaga-jaga juga mestilah. Syaitan pandai. Dia siap bagi tolong bagi alasan kat kita. Untuk apa? Untuk nak kita nak berada dalam keadaan yang yang sama iaitu dalam keadaan riya. Ri. Dia siap tolong bagi alasan. Alasan apa? Kamu buat jangan membah lah. untuk di kalau dani tapi dalam hati bukan meniconoh bila orang pu, puji. Dan dia menjadi motivasi kepada kepada kita. Semangat bekerja sebab apa? Sebab menerima pujian-pujian orang. Ha, betul -betul. Padahal tujuan yang asal ialah menurut keinginan nafsu yang mahu menunjukkan kebaikan amalannya. Dengan alasan bahawa dia mempunyai pengikut yang akan ...mentara dalamnya. Waspada lah kata Wazali, ...wahai manusia... ...tentang tipu daya nafsu... ...sesungguhnya nafsu dalam diri itu... ...sering mengelirukan... ...dan syaitan sentiasa di pintu hati... ...untuk memperdayakannya... Manakala keinginan untuk dipuji tetap menjadi idaman-idaman hati. Ini ha, jalan hati, jauh dalam hati sebenarnya ha, kita suka untuk dipuji dan hmm, nak lari daripada celaan, celaan manusia. Jadi nak sampai Ramadhan ni ada juga nafsu, tapi mana dia duduk ada. Saki yang lebih ringan sikit sebab syaitan ni, diikat. maksudnya. Ha? Ha, jadi dalam bulan Ramadhan ni Alhamdulillah ha, ramai semangat orang buat buat ibadat tapi kita kena berjaga-jaga dengan dengan nafsu sebab nafsu ini telah dilatih oleh syaitan setahun dia latih 11 bulan 11 bulan apa syaitan latih kering nafsu dan satu bulan syaitan ambil itu ambil tuti sebelum dia ambil tuti dia lakukan nafsu buat kerja oleh nanti aku balik report maksudnya Ha kan? jadi kita kena berjaga-jagalah tiada orang dalam dia dalam diri diri kita. tapi walaupun bagaimanapun memang kita akan terasalah pencapaian um, kita itu semangat orang rasa semangat bergolong-golong buat gadah insyaallah tuan bisa sambatkan kita dengan Ramadan kali ini walaupun kita ketahui ramai tahun ni ramai kalau dalam konsep saya ni kalangan kawan-kawan ah -kawan, uh, orang tua yang dapat diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadhan ha, Moga kita dapat dengan Ramadhan Masjid Kota Bogor sekali sebab apa? limpahan limpahan jemaah ha, sembahyang tarawih. Tapi yang syoknya ah ha, untuk minggu pertama dan kedua saja. Lepas tu skema boleh tutup balik. Ha dia jadi macam tu, dia jadi. Ha, jadi bimbang minggu pertama bimbang, tapi nampak katakna sembahyang wajib pun datang sembahyang tu sunat rah yawe hah oh, dia-dia macam tu Memang benar jarang-jarang sekali amalan yang diperlihatkan itu keselamatan dari berbagai bencana maka janganlah berbuat sesuatu yang bakal membahayakan keselamatan amalan-amalan itu yakinlah bahawa keselamatan amalan itu terletak dalam merahsiakannya dari mata orang ramai sedang dalam memperlihatkannya kepada orang ramai, mengandungi banyak bahaya yang mana orang-orang awam. Ini eh, Imam Al-Ghalid berkata, walaupun dia, hebat, eh, walaupun dia hebat, seorang ulama yang hebat, seorang ahli sufi yang melepati makam-makam, tapi bila dia, dia bercakap, dia bercakap eh, dalam konteks level orang awam. Dia kata, orang-orang awam yang kita suka melangkisnya boleh itu menjaga semua amal ketaatan kita supaya tidak diperlihatkan kepada orang ramai adalah lebih utama bagi diri kita dan orang-orang lemah seperti seperti kita itu lebih baik lah. lebih baik perjuangan hmm. dan puan yang Allah Allah sekalian ha? ini lebih jalan selamatlah jelaslah jalan selamat okay. kedua menceritakan amalan kepada orang lain hukum menceritakan amal ketaatan adalah sama dengan nampuakannya. Punya sama, kita orang tengok pun daram kita, kita cerita pun sama lah ya, keadaan dia. Tapi dengan syarat kita bincang ni dengan syarat iaitu untuk disamanadani. Kalau sekadar nak cerita saja, saja nak syok saja tak boleh. Cerita memangnya kita nampak apa cerita ni memang ada potensi besar untuk ditangani. Tidak jangan ambil fisik-fisik. Tak boleh. Ini nak bincang ni kalau bak tu bincang ni bak ah, tunjuk ah, cerita ni maksudnya dalam konteks supaya cerita ladang ni sahaja okay. bukan dalam bak lain eh. namun besar sedikit bahayanya kalau orang tengok dia nampak memang live eh. tapi kalau cerita ni bahaya bahagian sebab mudah bagi lisan di kamping di sokong tambah kalau kita cerita ke orang tu dia tengah dramatik tu gila-gila orang saya ha. Allah so, bangunlah salat kahjud dan tentangbah kita kemelamang saya kaum ya Allah dengar punya cekrek amin suku-suku asywa macam dalam syurga itu ya tambah macam kan oh hanya ya banah bliss kan tapi dia tetap tambah macamlah ha lebih lebih tidak dapat dinafikan bahawa manusia senang sekali membuat komentar yang keterlaluan Kalaupun dia telah ditelubungi oleh perasaan riak namun amalan itu tetap tidak rosak kerana riak yang timbul sesudah suatu amalan itu dia selesaikan tidak akan memberi kesan kepada amalan, amalan itu. Maksudnya dia cerita dengan, dengan syarat untuk diibadah bila dia cerita ni ada berkata sebagai sifat makhluk manusia dia timbul perasaan hari, riak tapi dia tidak menghapuskan amalan yang telah dia selesaikan dengan syarat dengan syarat maksudnya dengan syarat dia apa dia tidak menunjukkan kegenderaan tersebut pada makna manusia Haa... Kalau selepas dia, dia cerita itu... Sehari dia tu senyum saja... Daripada pagi sampai malam... Haa... Tamping... Tamping bong... Maksudnya... Haa... Tapi kalau dia cerita tu, Dia rasa gembira... Tapi sekadar dalam hati dia saja... Maksudnya... Kalau ha, Lepas itu pun... Istirahat panjangnya... Panjang jalan... Tapi kalau balik duduk seronok... Si belanja orang ini... Sebab lepas cerita tu, Haa... Ha, itu ditakuti... Haa... Dan menghapuskan... juga Amalan yang telah kita perjakan... Ha. Kesimpulan hukumnya bahawa seseorang yang teguh hatinya kesimpulannya kalau betul-betul kita teguh hati kita sempurna ke akhlakan kita semua makhluk dipandang sama rata okey sama rata orang kaya orang miskin sama ada tidak akan meninggalkan apa-apa kesan segala pujian dan celaan orang menceritakan amalannya dengan tujuan di dan mengharapkan pahala daripadanya hukumnya harus dan digalakkan oleh agama ha ni kena penuh syarat-syaratnya teguh akidah sempurna yang telah kita makhluk semua makhluk dipandang sama tidak akan meninggalkan apa-apa pesan maksudnya orang puji orang cela jadi macam tu maintain tu dia maintain ya okey selesai Ah, ha, ha, hukumnya harus dan digalakkan oleh agama. Tetapi meskipun disusai dengan niat yang suci dan segala bahaya yang mengancam amalan-amalan tersebut, hukum mendorong orang berbuat baik adalah baik. Pelaksanaan sedemikian biasa diamalkan oleh para salafut salat. Contohnya umpamai Alhamdulillah Allah yang bersikir. Ya energi itu sekalikah meninggalkan ketaatan kerana fatiatan riya'. Tindakan sebegini kata Imam Ghazali, berlaku dah zaman dia berlaku zaman kita pun oh, orang oh, tertanya, ini jawapan dia. Ah, ha? yang pertama, orang yang buat macam ni sebenarnya dia didorong oleh Kekeliruan kejahilan, kejahilan. Ha? Dia nak ikut sunnah, pakailah jubah panjang dan sebagainya, pakai jubah, sibur riya' ping Sebenarnya dia dia jahil. Macam mana? Dahil macam mana? Ha? Mawakan nyamuk Bakaslah lambu ha. Pakai lubang tu teruskanlah Yang timbul riak tu Yang kita kena selesaikan Masalahnya Sebab timbul riak Bukan kita kena-kena Buang lubang tu Tapi kita selesaikan Macam mana nak selesaikan Apa yang dalam hati Hati kita Dan kita teruskan dengan Ibadat Ibadat tersebut umpama ha? Allah maksudnya kita jahil Yang kedua Tipu daya Syaitan ha, Syaitan tunjuk baik Ha dia kata ni bior bior bior ayang buatlah kalau buat pun kan dapat apa? Ha syaitan ha menipu-menipu ha? kita dan meninggalkan berbuat kebaikan kepada ha, kelam. Jadi dalam sebenarnya bila kita tu lawan, kita tu lawan perasaan ni yo, nak buat sunnah tu tu lawan, duk lawan itulah. Itu juga menjadi ah ha? pertimbangan pertimbangan daripada Allah Subhanahuwataala. Lagi dahsyat kita lawan dengan nafsu kita, mujahadah dengan nafsu kita, lagi bersabar ha? pahala dia. Ha? Lagi ada dorongan untuk melakukan kebaikan hendaklah dilakukan dan jangan ditinggalkan. Dalam pada itu hendaklah ditentang segala gangguan riak yang mengancam amalan itu dengan sentiasa apa? menesapkan rasa malu al-hayya dalam hati terhadap Allah. Ayat ni bukan dalam arti kata malu, nak buat anak sikit malu, nak buat anak sikit malu. Malu dalam konteks ini, malu. Bagaimana ni malu dalam peringkat F-7, iaitu kita malu. Bila mana kita buat sesuatu amal kebaikan, kita buat bukan kerana Allah, Allah, kita buat kerana makhluk Dan sedangkan Allah Ta'ala ta ta ta tak tahu. Tak kata malu. Bang. Kita sesekah kepada Allah Tapi pada waktu yang sama Kita niat ada kepentingan yang Yang lagi Allah Ta'ala tahu Ya Allah malunya aku Himbulkan perasaan tersebut ha. Dalam hati terhadap Allah Kira yang terlintas dalam hati Untuk menukarkan pujian Allah Dengan pujian dari makhluknya Allah sentiasa memperhatikan semua Gerak berimak Manusia. Allah Ta'ala tahu yang zahir dan yang batin Batin kita ha? Jadi tak malu malukan kita Bila kita buat kebaikan eh? Kita ada niat yang, yang lain Malah seandainya kita mampu Untuk menambah amalan Semata-mata kerana perasaan malu pada Allah Atau secara menekankan jiwa fakir hati kita Jiwa kita dan memaksana Untuk beramal maka lakukanlah tanpa ragu-ragu lagi kata imam wazali, teruskan go ahead andai kata syaitan membisikkan kita, perbuatan itu adalah menunjukkan riak maka hendaklah yakin dalam hati bahawa semua itu adalah justa dan tipu daya syaitan yang cuba mengelirukan kita antara riak yang hatiki dan riak yang dibuat Buat-buat. Riyak yang hakiki ni, memang itu tertuliskan daripada hati kita, daripada peringkat awal, memang niat ni, riyak. Tapi bila kita pakai niat nak ikut sunnah, nak buat kebaikan, tapi bila datang rukisan tersebut, itu riyak-riak yang dibuat buat Yang ditimbulkan oleh syaitan. Lantaran ha? hati kita sangat kuatirkan berlaku riyak. Jangan amalan dan merasa amat malu kepada Allah jika amal amalan kita di dikelubungi riyak. Namun kiranya dalam diri kita Tidak ada dorongan untuk melakukan sesuatu kebaikan Ini penting, seseorang Tadi seseorang kita kita ada dorongan nak pakai Nak ikut guna, ada dorongan Maksudnya perbuatan kita itu Atas dorongan kita untuk apa kebab kebaikan Tapi kiranya dalam diri kita Tidak ada dorongan Untuk melakukan sesuatu kebaikan Malah jika dipaksakan juga Berbuat adalah semata-mata Kerana dorongan riak Atau minta dipuji orang Maka dalam keadaan ini kita tahu Hati-hati dalam hati kita Maka lebih baik kita tinggal saja Amalan tersebut Kerana yang dinikan itu Adalah lebih selat Selamat Haa Saya rasa cekalah keadaan itu uh, Untuk hari ini yang baik Ibrahim Allah SWT dan yang baik itu Ibrahim Allah SWT sendiri walaupun lambat lagi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan dan dan berpuasa ah yang baik ibadah Allah Subhanahu wa taala yang baik itu dari kelemahan diri kita sendiri wabillahi warahmatullahi taala wabarakatuh